نحمده و نسل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري و أحل الأقدة من لساني يفقه قولي سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَامُتْ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 اِذَا اُلْقِيَ فِيها سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تُمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ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 تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عملا وهو العزيز الغفور سوره الملك بارك النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي ده الله كتاب کیو سورت دی چاغی کی صرف دیش آیات دی دا ود انسان سفارش کی ترغی چاغا او بخلی شی او یوبل روایت کی راضی چتاص صلی الله علیه وسلم بدشپی د اود اول الف لام میم اسجدہ یعنی سورت اسجدہ او سورت ملک ضرور لستو ډیر اوچت او عزت والاده اغزاد چې داغه په لاس کې د کائنات وبچیدا اوغه په هر سې ځماندی قدرت لري چې مرګ او ژوند دې دې لپاره پیدا کړل چې تاسو او ازمای او وګوري چې په تاسو کې څوک عمل تر عمل کوله والاده دا دې در اصل زمونږ د تخلیق یعنی د پیدا کولو مقصد زمونږ آزمائش بس سې سکه ايكم احسن عمله چې تاسو کې خه عمل د چا دې احسن عمل د چا دې خشته کار د چا دې خشته کار د سې ته چې د الله په نظر کې دا غد خوې مطابق کوي وه زیې زلوغه فور او غزه پر د سمدي او ب خللو والله هم دی اغ سات چې لاندې باندې اوسمانونې جوړل ته به د ررحمن په پیدا خ کېسهکسم ب ترتیبي بیا نهموې واپس بیا وګوره آیا تا تهڅ خرابت په نظر را بیا بیا نظر واچه ستا نظر به ټړ استمانه او نامرا د واپس تاته را شي موږ تاسوته نزې اسممان پهظ مشاندي و سره خشت کړه او غم د شیطانانو د څغلولو د پاره د وشتلو زریه جوړ کړي ده د دې شیطانانو د پاره مونږ د سړولم بوور تیار ساتل دي کمو خلکو چې د خپل رب سره کفر کړي ده هوی د پاره د دوزخ عذاب دي او هغه ډیر خراب ځای دي کل چې ورته هوی او غرزول شي نو اوغوی به د دوزخ دګړمبارې حیبت ناک اواز اوې یعنی اغور خپل د سوولو نه اللاوه په خپل اوازې به هم ډیر تیسوي او هغه په خو کېږي د ډېر غضب د وجه نه به سمشېږي هر زل چې ورته کمه ډله ورورول کېږي نه د دوزخ نوکان به د هوی نه تپوس کوي آیا تاسو تاسووک خبرداررولو والله نو درغلی یعنی چای تاسو د بد انجام نه خبر کې نو او وی وی با جواب ورکي خبردارولو والا مونږ ته وو خو مونږ اغه د روح جن او غنلو او ام ویل چې الله هیڅ څه نه نازل کړي تاسو په لوی گمراهۍ کې پاتې یا او او وی با وی افسوس کوم مونږ او رېدلې یم د عقل نه کار غشتلې و لو کو نه نسمو او ناقله نونن به د سرولو مبو په سزا خلکو کې نه وی شامل شوهه دین سپته لګي د الله کتاب د اورېدونې مخړول او دل چسپي په کې نه غشتل د پویدو پروا نه ساتل د انسان د پاره څومره د نقصان خبره ده ځکه چې د هور کې د داخلي دوه والا به په خپلوم د خبرې باندې پښیمانه وي چې کاش کومه اورېدل خو وي او نن خلک ولې نوري ځکه نوري چې بیا به د غشان کول غواړي او ځان به بدلول غواړي خو چې ځان بدل نکي نو انجام هم نشي بدلېته زان بدلول د چا د پاه اولی چنج هم خوشي ان نل ل دی نه یخ شوونه رببه هم كبير کم خلک چې دلی د خپل رب نه ې کې ی نن چې د غوی د پاه بخه ده او لوی اجر دی تاسوکه پټه خبره کوئ او که په اوچ تواز الله ته یو شان ده اغ خو د حال هم پیژنی آیاغ ب نه پیژې چا چې پیدا کړي دي دا جرونه الله کې هغه بایکلیدو والا او خبردار دی نبی صلی الله علیه و ابو ذر غفاری ته نصیحت کړي وو فرمای ابو ذر قشته مضبوطه کا زکه چ سمندر جورته او د سفر ضرورت واخل ولی چ سفر ډیر اوګته او د ملانه بوج کم کا زکه چ لار سخته او سړی والا ده او عمل کې اخلاص پیدا کا زکه چ د اعمالو جانج پرتال والا ډیر باریک پینده هغه با صرف ظاهر ته نګوري هغه ظاهر نه لاندې پټ نه هم خبرده د هغه خبرونه هم خبر هم دی چې کوم مونږه په اراده کو او د غېنه هم چې کوم مونږه به خبره کې کړي وي مونږ اوهې ریکو الله تعالی نه لري ه‌و الذي جال لكم الارض دلولا فمشوا في مناكبها واكلوا من و واليه النشور دا هم هغه دي چې تاسو د پاره از مکه تابع کړی ده هرڅه د دې پسینه باندې او خري د الله رزق هم د دا هغه د بارته بیا جوړي ورزی په دې څنګه جنته رول دي یو طرفه د الله نعمتونه په جائزه تریکا هم دي او بل ته خپل آخرت هم نهدي یرول او د ټولو نه ام سبق دا یاد لرل دي چې وابسیوملله طر رفته ده آستاسو سره یرهشته چېغ زاد اچ اغه په اسمان کدي اغ په تاسو په ځمککه کې وررن او ناس په به تامکه ګړزیتل شروعې آستاسو سره دای رشته چېغ زات چې هغه په اسمان کېدي اغ په تاسو اکاني ولو والله هووا روېږ بیا به تاسوته معلومه شي چې زما خبردارول څنګه وي د دی دې دین تیرو تیروشو خلکو د روح غندلې دي خپل پیغمبران نو وګوري چې زمانی ول څنګه سخفو اي دا خلک د ځان د پسه الوتو ولا مرغانو ته نه ګوري چې وزري خوري او رغونډي یعنی روزانه تاسو دا وی نه د رحمان سوا بل سوک نشته چې دوی په هوا کې ټینګ کړي هغه په هر سیز نظر لرلواله دي او خایا اخر هغه کم قسم الخکر ساسو سره دي چې د رحمان په مقابله کې تاسو مدد کول شي حقیقت دا دي چې دا کافران یعنی منکرین په دوکا کې پراتي دي یا بیا دا وایه چې څوک دی اغه چې تاسو له رزق درکول شي کچره رحمان درنا خپل رزق بند کی په اصل کې دا خلک په سرکشۍ باندې او د حق نه په ډډه کولو باندې ټینګ شوی دي لکه سوچ هوکې کم سړي چې پر مخ روان وي یعنی د زنورو په شان چې مخې خکته نیولې وي او په هغه طرف روان وي چې څنګه روان کړه مراده چې خپل سوچ سغور فکرې نشته هیڅ مشاهده هیڅ عقل ایا اغه سهیلر مونږ تو ولادي یا اغه چې سره اوچت نیغنی دی او په یو هوار سړک باندې روان وی دوی ته وایا اغه مله ده چې تاسو پیدا کړی تاسو له د اورېدو او دلیدو لیدو طاقتونه درکړل سوچ کولو والا او پهیدو والا ازړونه درکړل خو تاسو ډیر کم شکر ادا کوی دوی ته وایا اغه مله دی چې تاسو په زمکه کې خور کړی او مغته په تاسو ورجمه کیږي دوی وایي کترې شنه نو چې دا وعده وکړه پوره کیږي ورته وایا د دې علم خو د الله سره دی زه بس صفه صفه خبردارولو ولایم بیا چې کله اغه اغه سيز انس دې نو د اغه ټولو خلکو مخونه به وران ਵਿਚار تختی او تختیکه مچ انکار کړي دي او په اغه وخت کې به ورته وویل شي چې دا د کم سيز کمچبه تاسو غختلو دوی ته تا وایا تاسو چې تاسو څوم کړي دي چې کله الله زما او زما مرګري هلاك کی او یا په مونږه باندې رحم وکي نو کافرانو به د درناک عذاب نصوخ بچ کی دته وایا اگر ډېر رحم کوله والا دي په هغه باندې مونږه ایمان جوړي دي او په هغه باندې زمونږه باور څه ده تاسو متوسطه تا معلومه شي چې په ښکاره گمراهه کې سوق پروت دي دته تاسو چیرته داسو څوم کړي دي چې کستا سو د کویانو اوبه پزمکه کې اخته لاړ شي نو سوق دي چې د دې اوبه روانه چشمه بروباسي او تاسو لبیدر کی سوره القلم بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون نون قسم دې په کلم باندې او په غسس باندې چې لیکل وایلي لیکي قلم نو مطلب هغه کلم دې په کم چې ذکر یعنی قران پاک لیکل شوی دی او چې څو لیکل کیږي هغه قران الحکیم دی یعنی قلم او قران الحکیم ګواهی په څه خبره چې ته د خپل رب په فضل مجنون نه یعنی چې تاسو تکم بنده دا قران پیش کوي هغه مجنون نه شکی دې یو طرفه خلق وای چې نبی صلی الله علیه دا په خپل لیکي او بل طرفه چې تاسو سره له علي ولسلم ته خو جنن دی او درېمدہ دا چې داسې کتاب هم نشروړي ومخپل خبرو کې اتزاد وو وان لك لا اجر غیر ممنون چې سوک خبري جوړي لګیا بي او یقینا چې ستاسو پر ادا سه اجر دي چې هغه هیڅکله د ختمېدو نه و وانك لا علی خلق عظیم وبې شک اته د اخلاقه په لوې مرتبه دې خبره کې شک هم نشکېدې چې جنون او وی سره خوکه هم نه دتېر شوی د صل الله علیه وسلم د اخلاق د بلندوالی ذکر دی صل الله وسلم اخلاق سو حضرت عائشه رضی الله عنها نه ته پوس شو د صل الله د اخلاق باره کې نو او وی فرمایل کان خلقه القرآن د صل الله علیه اخلاق قرآن وو د دی اخلاق ډېر پیمانه او معیارونه خلقو د ځان مکرر کړيدي خو هغه اخلاق چې د قرآن دی د هغه عملي نمونه د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ښکاری او هم دا اخلاق الله تعالی اچت اخلاق ګرځول دي موږ له همدغه اخلاق ځان کې پیدا کولو کوشش وکړو حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي د تاسو صلی الله علیه وسلم اخلاق بارکه چې تاسو صلی الله علیه وسلم چره یو خادم هم وهلی نه دي چره په خزو لاس نه دی چت کړي د جهاد فی سبیل الله نه علاوه چره سوق په خپل لاس نه دی وهلی خپل ځان د پل تکلیف په انتقام کې چانه بدلا نو اغشته سوای دا غي چې د الله حرمتونه چا مات کړی وي او تاسو د الله خاطره اغنه بدلا اغشته لوي او تاسو طریقه دا و چې کله دوه کورونو کې به د یو انتخاب کولو وو نو د اسان تر کار انتخاب به خوخولو چې کم کې به ګناه نه وکړي د ګناهکار بونو تاسو ټولنا زیات بداغینه لری لری اوسې دی د ساسو اخلاق باره کې حضرت انس رزل تعالیو فرمای ما لسه کاله د حضور صلی الله علیه په خدمت کې ډیر کړی تاسو چیرې هم زما په کار اوف هم نه دی ویلې چیرې زما په سکار دانو فرمایلي چې دا دی ویلې او کړو او نه دا چې د سکار نکول باندې فرمایلي چې دا دی او نکړو مونږ خپل خالدانو سره سم مملکو مونږ خپل جائزه اخکو لشو خپل اخلاق التمګوري چې کم زې خلک تاسو نه یا انجان خلک ساسو ته تعریف کوي اخلاق هغه وی چې تاسو خوښ او شاو او سېدو والا خلک ګواهی چې د کم مرتبه خلک ورکي چې کی کیدا سي چکه مشرې نه داغه خو عزت کو برابر والو سره د برابر مملکه چ څنګه هغه کی هغه سیمونګه کو خو د اصل اخلاق هغه وخبطه لګي چې انسان خپل کمتر کم تر سره خطا لکو کی ډیر زر با ته هم او وی به هم او وی نه چې پتاسو کې سوک په لیونتوب کې خطا دي سارب هغه خلک هم خپېجني سوک چې داغه د لارینه به لارې شي دي او هغه خلک هم خپېجني سوک چې په نیغه لار باندې دي پسته د دې ادروغ ګڼلو والو خلکو په دباو کې okay, هرګز مرزا دوی غوړی چې تاسو نرمیو کې ندوی به هم نرمیو کې هرګز م دباويګ د مداهنت یعنی نرمی سو یعنی کتا سو د اسلام په تبلغ کې سستیو کوي ندوی به هم مخالفت کې سست شي ځکه چې مخالفت کې هم یو طاقت استعماليږي او بندا د کې مسلسل د یو ټنشن یعنی تکلیف نتدېږي او د مخالفت هم یو انتهابي مخالفت کولو کولو کې انسان ستړي هم شي ندوی غوړی چې تاسو خپل کار پرېګ د پسته هر کس متباوېګا د یودا سیسډینا چډیر قسمونه خړلوواله بې عزته سړی دی اېبونه وې چوغلیا نه اړي د نېکانه خلک منې کوي په ظلم زیاتی کې د حد نه والا دی سخت بدامل دی سخت بدخوي ظالم دی او د دې ټول اېبونو سره بد اصل دی په دې وجه چې د ډیر مال او اولاد دی کله چې ورته زمونږ آیتونه او رول کېږي نو وې چې د خود پخوانو وختونو کې سي ډیر زربه ومونګه داغه په خرتم یعنی په ځبانه داغو غو لګو خرتم خو د هاتي وی خو اووی سره د خپل په ډیر فکر وو چې اسنه چې پوز ځې اکټشي نو په ځې دلته خرتم او ویله مونګه دوی یعنی د مکی خلک هغه سه پازمایښ کې اچولې دي لکه څنګه چې مونګه د یو باغ مالکان پازمایښ کې اچولې وو کله چې اووی قسم اخړو چې سهر وختي به ضرور د خپل باغ میوه راشوکو او هیڅ استثنای نکولې د شپې ہوئی ود پرتو چېستا درب د طرفنا یو بلا په اغه باغ باندې او ګرځید او اغه داسې کړو لکريبل شوی فصل سار وختي اوی یوبل ته आवाज وکړو چې ک میوره نو وختي وختي خپل فصل ته روزه نو اوی روان شو او خپل کې یوبل ته پټ پټ ویل چې نن یو مسكين اتصله باغته درنشي اوی د سنور کولو فیصله وکړه او سحر وختي پمن دمنډ التا داسه لاړل لکه چې اوی په میوه شوکلو باندې قادر دي خو چې کله باغ ته وکتل نو ویل نه الله رهې راشویدا نه بلکې مونږه محروم اپاتې شو په وحی کې چې کم سړې د ټولنه بهتر وو هغه ویل ما تاسو ته نو ویلې چې تاسو ته تسبیح ویلې نو وایې اوی پاک دې زمونږ رب واقعي مونږه ګناګار وو بیا په وحی کې هر یو بل ملامت کول شروع وکړو عموما د انسانانو د عادت وی چې کار خراب شي نو هر یو په بل ګناچي په اخر کې ویو وین افسوس زمونږه پهال باندې بهشکه موږ سرکش شې وو یعنی اخر اوی خپل غلطي لرینه دا چې زموږ رب موږ لا په بدل کې د دېنه بهتر باغ را کړ خپل رب ته رجوع کوو د باغوالو دا کیسه په عربو کې مشهور دا باغ د سنانه په دو فرسخ فاصله باندې و دا غي مالک به د دېد پدوار نه غریبانو او مسکینانو لپاره ورکول یعنی دا غي د پدوار نه مسکینانو او غریبانو حصہ به وښه چې هغه سړی وفات شو نو د هغه بچ ویل چې زموږ په خو سمره کمکل و که کدې در ټول مال په خپل ساتل کې نو اوس به مونږه سمره مال وو لهدازه اوی او یعنی یني د پلار د پس خو به مونږه اوس چاله سنور کو او ټول پیداوار به هم په خپل اخلو نو اوی ډیر سهار په تیار باغ ته لاړ چې د غریبانو او اول ټول باغ او میوه سمبال کو خدا سي اوس هو چې باغ ته لاړنو په چې هر څه تباہ او برباد شوي وو سو زیدل وو د دې مثال له د خبره واضحه وو چې د الله پلار کې څور نو دا مکه واچې دا ضایع شو بلکه په ورکړه مال اضافه کیږي نبی صلی الله علیه و سلم قسم اخړو او دا خبره فرمایلی و چې په صدقه ورکولو مال چره هم نه کمیږي ځکه چې الله تعالی دا واده ده چې څومره زما په نوم ورکې زه به درته نور زیات کړم نور برودم او چې څوک خپل ګټه خپل د قابلیت او د لیاقت نتیجه کړي او نور الله سره ورکړه ته تیار نه وي نو دا هغه انجام هم دغې سی وي بهر هاله اويبیا خپل غلطي omen له رجوي چې سکه دل هو شوي و لَریندا چې زموږ رب موږ لا په بدل کې د دینه بهتر باغ را کې موږ خپل رب ته رجوع کوو یعنی آئنده په خپل مال نه ستکور کوو خو الله تعالی څه فرمای کذالک عذاب عذاب د سوی همدا سوی عذاب عام طور دا سوال پیدا کیږي د بندې وړ کې او عذاب کې فرق څنګه وکې چې راغ لو نو د الله د طرف نه عذاب دی کازمائش نو تاسو وګورئ چې په انسان اس مصیبت راشي ستکلیف راشي نو په اغې جټکه د انسان ذهن یوزل رڼا شي دا, دا په جندل وخت وی چې دا په انسان آزمائش راغله دي او که مصیبت یا عذاب راغله دي که هغه عذاب وی نو انسان ته د هغه په بدله کې خپلې سره غلطي را یاد شي یا د ګناورته فوري احساس شي چې موږ نه هیڅ وی نو انسان د فوري را یاد شي چې ما دا غلطي کړې و الله ما ته اوخیله مثلا که نقصان وشي نو کېدې شي چې تاسو د چابل په نقصان خندلی وی ولې چې راځي کنه چې که کس د چا په نقصان د چا په تکلیف پورې خندا کوي نو هغه په خپل تر هغه وخت ته پورې نمرې تر سو پورې چې هغه هم په هغه تکلیف کې مبتلا نکړي شي سمره موخه دا سي راځي چې مونږ د بل په بيمارۍ کې درد کې تکلیف پریشانې کې دا غواره کې بد سوچ کوو بد خبري کوو یا هغه پورې خندا کوو نو لا طالب دا غي په نتیجه کې وي چې اوس ګورا دا بل چا سره سکړي وو او سره په خپل همدا کېږي اغه وخت انسان د خپلې پت پتلګي یعنی هیڅ څوک د تاسو لپاره فتونه نشي درکولې چې په تاسو کله څه تکلیف راشي یا مصیبت راشي نو چې دا آزمائش دی او کازه انسان له خپلې فیصله کول انسان ځنه له خپلې خو پویږي خو که سوچ کې ناراضي باوجود د کوشش چې څه غلطي و څه داسې ګناوه داسې خبره نو پوي شي چې دا د الله د طرفنا امتحان وو چې دا وګوري چې بندا نعمت کې زیادولم نو اوس امتحان کې ما سره سمامله کړي څنګه چې حضرت ایوب علیه السلام چې آزمائش کې راغی نو هغه هیڅ غلط کار نه وکړې خو حضرت یونس علیه السلام هغه یې ولې شوهو ولې چې هغه خپل کوم پرې خوده لې وو انو چې څنګه د مې خېټه ته اور رسیدو نو ورته خیال راغی یا چې ورته چا له دا خو زما کسر وو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو په دې دوه مثالونو تاسو آزمائش او د خدای په کړه کې فرق کول چې کم پکړوي هغه کې انسان ته د نننه فورن اندازه او چې دا زما غلطیدا څنګه چې هغه خلکو ته اندازه او شو نو وی ان الى ربنا راغبون كذلك العذاب عذاب داسبی ول العذاب الاخره اکبر البته اخرت عذاب طول له ول دی ډیر لوي دی دا مهروي چې نن د الله په حقونه کې د بندیا نو په حقونه کې سکمه زیاتې کوي سبا وي تاسو ته معلوم دی چې نبی صلی الله علیه و سلم په خپل اخري عمر کې خلکو ته ویل و چې کچاته زمانہ سهم تکلیف رسیدلې وی نراه شي ایمان بدل واخلي هر چاته د خادم والله واقع معلومه ده نو چېڅوک دا خت کې د نیویل کېدو غم لري هغه نهنو کر سره سخت خبره کو شي او نه کم زور سره ولی ځکه چې ا هغهه ته پته ده چې ماله ددې خبرې جواب او حصاب ورکول دي ځکهله تعاله د باغ والو په واقع پیشو سره نصحت کوي لوکانو یاعلممون کار چې دوی ته دا پته ووي ان للمتقین ل متق ان د رب جنات نیم یک نن چې د متکیانو خلکو د پاه د هغوی د رب سره د نتونونه ډک جنتونونه دي مونږ د فرمبردار و حال ته مجرمانو بشان کو یعنی نافرمان او اعتادګزاره به س په یوای کي دا په تاسوڅ شويدي دا تاسو څنګه حکم کم کوي دا فیصلسو سو کول والا دی چې ټولخوا بد کول والادي یوزای ځای دا رسی داس نه شي کې دی ستاسو سره سه کتاب ششته چې پاغې کې تاسو دالولی چې ستاسو د پااره الته ضرور او غې دي کم چې تاسو د خل ځان د پااره خوخواوي ینی ستاسو پهغللتانو به تاسو ننیویل کېږي تاسو پسې کتاب کې دا لستې دي چې تاسو لبهستاسو د مررز مطابق انجام در کوي یا تاسو زمونږ نه د قیمت د ور پورې سواده غشتلی ده چې تاسو ته به همغ س میلاویږي داسې چې تاسو حکم اوکي یعنی تاسو معه واده غشتشته دا چې الله زمونږ د مررز فیصله کې د دوی نه تهپوس اوکه په تاسو کې څوک دې زیمور دی چا سره دا واده شوی دا یا بیا د دوی جوړی شکاندي چې دد زیما غشتلی ده چې دوی به بچکی او آزاد آزادوی کی کدا خبر وي نو راځي ولې خپل شریکان کدوې رښنی وي یعنی نه خدا عقل منی نه چرته کتاب کې داسې لیکل دي نه داسې قسم شوی دي نه واده یا معاده نه سګریمن او نه داسې شریکیا سه فرښت چې د انسان بدای باوجود هغه خانجام ته ورسی نو بیا اخلکو تاسو دا ظاهر کړی دي چې غلط کوي نو دا غي نتیجه به هم اخر روزي غلط فهمي ده دا تاسو څنګه به تو خم فصل به او مغه شانت یاو مک شان ساک و ی دونه اللس فلا یاستون په کمه ور چې څخ وښ را شي او خلک د کولو دپاره را غختلی شي نه دا خلک به سجده شي کولی د دوی سرکې باخکتوي زیلت بهپې خوړوي دوی چې کله صحیح سالم وو نه با به سجده کولو تپاره را غختلی دل او دوی به انکار کولو. یعنی اول حق خدا الله تعالی دے چې څوک اولنی حق چې په قیامت کے به د هر سنه اول د سهارکې سوال کیږي چې دا غي سوال جواب به نشي ورکولې او چې ټول مخلوق ته د حشر پر ورځ د ټټېدو اوه کوم شي د به ټټېده نو دا بندب نور باقی څوک دي شي نو خبره ده دا چې رستو دا, رست دا تمهید وو چې خو بعد او مجرم برابر نشي کېدی دلته هم د خبره ده چې الله ته ټټېدو او نه ټټېدو والا برابر نشي کېدی زکه چې د دی ډیرو خلکو دا خیال دی چې که هرڅه کوي سفر کنه الله غفور الرحیم دے. فرمای تا اللہ تا دی فرمای چې چرته الله تاسو سره موعده کړی دا چې خلکو تاسو هر غلط کار کوي نو تاسو د پاره غفور الرحیم یم هغه ضرور غفور الرحیم دی خو که د انسان نه بنادانه کې یا بنا خبره کې یا له علمی کې څه غلطي یا د انسان کې دو په وجه چرته او خوېږي او بیا اگر واپس شي د خپل غلطي اصلاح کې توبو نو هغه له دی فذرنی ومه یو کتب په همدغه حدیث <الْحَدِيث> بس ائنه بي رسول وسلم څوک چې دا کلام درو گرنی دا داوی معاملہ ماته دا پرېږده چې څوک نمنې داوی حساب ماته پرېږده موږ په داسې طریقہ اوی ورو ورو درجه به درجه د تبعی ته رفته بوزو چې اوی به ته خبر هم نوي زه هویله مهلت ورکوم زه تدبیر ډیر زبردست یعنی محکم دي دوی وای چې جوړې د الله نفرمانی سره هم چې دوی ته دنیا ملاویږي نو اوی دې خوشفهمه کړي چې لا دوی نه ډیر راضي دي ځدوی رورو د سلاره ته بوزم چې چرته په هغه بدترینه کند کې اور زیږي چې دوی اطلاعاته نشته دوی لانه پېجني ايته د دوی نه س اجر چې په دوی باندې غنيده توان بوج راځي يا د دوی سره د غیب علم دي چې دوی لیکي پس خپل رب د فیصله کې دوه پوره صبر کوا او د مہی والا یعنی د یونس علی السلام په شان مکیګا کله چې هغه आवाज کړي وو او د غم نه ډک پک وو کدا هغه رب مهرباني دا هغه سره شامل شې ونه و او هغه په سپیر میدان اورځول شو و او هغه به بد ویل کېدل اخردا چې دا غرب هغه خوخ کړه او هغه په صالحانو بندګانو کې شامل کړو یعنی یونس السلام نه هغه وخت الله تعالی خپښو خو بیا رستو الله هغه منتخب کړو د صحیح مسلم روایت دی چې څوک د دانوي چې یونس بن متان نه خیم یعنی اگر چې دا غوینه غلطی وشو چې اوې توبه نو بیا ورته اولنی مقام ملوشو او اوې منتخب کړي شو کل چې دا قران دینه صحت کلام یعنی قران اوری ذکر اوری نو تاسو په داسې نظر اسره لکه چې دوی به تاسو ته خپلږی دوته پرینګ دی یعنی چې دا وستا خبره نه خوخیږي نو په داسې نظر ادرته ګوري چې تد خبره نشه کوله او چې دا ضرور لیونه دی حالکه دا خود ټول جهان د مخلوق ته په ریونه دی دلته د نظر چې کم تاثیر دی د نظر چې کم اثر دی هغه ته هم اشاره ده نظر لګی دل برحق دی نظر خپل اسرات لري او د دې علاج هم نبی صلی الله علیه و سلم خېل دي سومره چې مسنون دوه غانی دي دا یو کار باندی هم چاپ کړی شوی دي چې کله خپل ځان بارکم شک شي یا د بچو بارک داسه لګي چې د نظر شول یا چې سم دمه خوشحالي به وجه سخم جن شانتشي یکا یک بغیر سد وجه په هم کې بدلی شي یا داسه سهم وی نو دا مسنون دوه غانه دم کوي خو غیر مسنون کارونه غوټ لغول یا کولاول او داسه غلط سيزونه کول نه دي همیشه یاد لري د الله کلام او دغه د رسول صلى الله عليه وسلم د طریقونو زیات هیڅ شی موثر نشته هیڅ شی د غینه مخک نه دي خو شیطان زمونږ یقین متزلزل کئ چې نه د دینه به څه فائدنه کیږي چیزا فلانه اغوش زور کئ اغله لاړشه او زمونږ یقین پاغ کئ نورو رو بیا د دینه شرک ترغیب کئ ځکه چې هغه ته معلومه ده چې شرک او نو نور د هر سني کې انو صفایه نو د دې لپاره چې یو کار پداسه وکم چې هر څه شي نو انسان لا خپل داسې معمولو کې ډیر احتیاط وکار دی سوره الحاق بسم الله الرحمن الرحیم الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ الذ تمود ع بالقارعةةِ فأَما ثمود فلك بالطغية وأما ع فلك بنح صص لعاتية سخرنا على نمس على يال وتممانية أن من حصوم فتر القوم فيها ص فتر القوم فيها صاء ك أنهم يجاز ن خلل خااوية فلتلَهم م بااقية ووجاء في وم قبل أول المتبكات ب خااطية فصوسون رّم فخلَهم أخذت رابية إن لمطغل الم حعملناكم في الجالية ل جعل نكم تكرة ووتيا أضن فإذا نفخ في الصول نفخة واحدة واضطربت وحملت الارض والجبال فدك ذات دكة وحل، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على رجائها والملك على اشرذ لك فوق يوم اذن ثمانيه يوم لا تخفى منكم خافيا يوم اذن لا تخفى منكم خافيا فاما من اوتي كتابه من اوتي كتابه بيمينه فيقولها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أبقره كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها وطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بما أسلفتم في الأيام ولم أدر ما حسابيه يا ليت ما كانت القاضية will <laughs> وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما خامهخه کې دوه والا ثابت کې دوه والا سده غامهخه کې دوه والا او تاسو معلومات دی چې سده غامهخه کې دوه والا اشاره دا کېامت طرف ته چې راتللي بالکل یقیني دي د کېامت په نمونه کې یو نوم دی سمودیان او ادیان او غناصاب راتلو والا افات دروغ وګډلو نو سمودیان او یو وسخت حد سه هلاکړل او ادیان په یو وسخت طوفاني سیل سره تباکري شو الله په وي باندي دغه طوفاني سیل پر لپسې وشپی او اتورزي او چلولو کته التوی نو لیدلی بدوی چې هغه یلته داسې پراته دی لکه چې هغه د کجورو زړې تنوی آیا اوس اتاته د هغه نه څوبد شوی پاته په نظر رازي او هم دا غټولتي فرعون او دا غنه مخکینو خلکو اولاندې باندې شو کلو او کرا هغه ټول د خپل رب د رسول خبره او نه منله نو هغه ډیر په سخته سره هغه روانې ول کله چې د اوبو طوفان اد حد نه ووري دو نو موږ تاسو پکې شته کې سواره کړي اشاره دا نوح علی السلام کوم دپاره پاره د دې چمنګه دا واکې یو استاسو د پاره یو ابرتناک یادگار جوړ کو او یاد ساتلو والا غوګونه د یاد محفوظ ساتی به چې کله په سور کې یو زله پکه اوه لشي عظمه کا او غرونه اوچت کړي شي او په یو ور سره ریزه ریزه کړي شي نو په دغه ورځو هغه کې دوه والا واکې راشي په دغه ورځو اسمان اوشل کی او د اسمان تړون به سس شي فریشتې به د اسمان په با غاړو باندې او اتو فرشتو به په دغه ورځ ساده رب ارش د ځان د پاسه اوجت کړي وي دغه ورځ پوي چې تا پیش کړي شي تاسو یو ورځ به هم پټ پاتې نشي چې سوي کړي وي هغه به ورته مخه تر راشي په دغه وخت کې چې تا خپل امالنامه په خلاس کې ورکړي شي نو هغه به راشي او ګوري ولولي زمو امالنامه یعنی چې هغه به خپل امالنامه خلکو ته په خوشاله خوشاله شي ځه پوهیدم چې ما ته خپل حساب ضرور مې لاوي دوه ولاده نو هغه به خپل خوخی په عشق وي د اوچت مرتبه په جنت کې بوي چې د میوې غونچې به تلانه زنګیږي د سخل کوته به اوې لشي خپل مزسر اخري اوس کوي د خپل هغه عملونو په بدله کې چې تاسو په تیریشو ورزو کې کړی دي بدلته عمله مبلته اخکارکول خبره ده مونږ ټول لا خپل عمل ته غور کول پکار دي سيزه مونږه عمله مده دی چې مونږه چا ته چې راشي او ګوري او چاته چې خپل عمل نامه پهګس لاس کې ورکی شي ا هغه بهوي ای کااش چې ته خپل مال نامه نوې را شوي او ما ته معلومه نووي چې زما حاب صدي ای کااش چې زما غه مرک کم چې په دنیا کې راغلی وو اخری مرکې بلکلم داسې چې کم تعلی بلم دنیا ک فیل شي د نتیجی کارډ چې ورته میلو شي نو چاته نخ فریم کو ی نه بلکې پټ ک یا وشلی اوندغه اشررمندې به آخرت کوي دا لا د نازګې او د ناخښ عملونو په نتیج کې ما اغنى عني ماليا حلق عني سلطانيا خدوه فغلو تم الجحيم سلو تم في سلسلة زرعوها سبعون زراعا فسلوكو ننزما مال زما پاکار رانا زما طول اقتدار ختم شو حکم بأوشي انه سيدے عدد پسٹ کے بٹاوا چوئي بیاد دوزختا وردکا قئي بیاد پا اویالا سا اگت زنزير کے اتڑئي دنه په لوی الله باندې ایمان ورو او نه خلکو ته ترغیب ورکولو چې مسکینانو ته خوراک ورکړي نو په دی وجه نن نه دلته د دسوک غمخوار دوست شه او نه د پاره د زخمونو د پیپ سیوا بل څه خوراک شته چې هغه د خطاکارو خلکو نه بل هیڅ څه نخوري پس نه زه قسم خورم په هغه سيزونو چې تاسو یې ویني او په هغه سيزونو هم چې تاسو یې دا دی یو رسول کریم کول د چا شعر کول تاسو ډیر کم ایمان وروړي اوندا د چا کاهن کول دي تاسو سډیر کم غور کوي د رب العالمین د طرفنا نازل شوي دي او کچیر دی نبی صلی الله علیه و سلم په خپل ځان نه جوړ کړي خبره زموږه طرف ته منصب کړي وي نو ممبا د د خلاص نیولوي او د د ست رغبم پرې کړي بیا به تاسو کې سوګدا سنوي چې موږ د دې کارنا منی کړي وي دین معلومیږي چې رسول صلی الله علیه و او رسول دزان نه هیڅ خبر نه د ملو کړ او د تعلیم ارستراتلو والو خلکو له هم دي چې د الله او د رسول طرفنا چې څنګه سره غل دي او مغه شکل کې به مخکې راځوي خپل طرفنه پکې نور څه نه دي شامل خپل ځان باندې کې نبی صلی الله علیه و سلم فرمای من کدي والي متام مد فل يتبوا مقادهو فنار متفقون علی چې څوک ما باندې کس دن دروغ جوړي هغه له پکار دي خپل زه جهنم وګړي دې خبرې څه لب دي چې سهم خبره اوري او بیا وایي چې دا حدیث ته هلاکي اغا حدیث نوي د سیسیز باره کوم مثلا بعض وخت خلکو تخپل علم خکار کوله یا چې خپل خبره اهم نه نو خلک متوجه کولو د پاره وایي چې دا نبی صلی الله عليه وسلم فرمایلي دي هلاکي اغه غوي نوي فرمایلي نو د 70 خوښه د دې حدیث روایت والا ولادي یعنی په دومره تعداد کې یو حدیث هم نه روایت شوی سمره چې دا حدیث کم کس نبی صلی الله علیه و سلم باندې د روغ جوړ کی یعنی چکمطا کم الله علیه و سلم نه دی فرمایله اغه ساسو صلی الله علیه و طرف نه منسوب کول واله په کار دي چخپل زه جهنم وګړي د دې د پاره چې هم دا موایې چې دا حدیث دي چې تر سو پوره یقینم نوي چې دا واقعي حدیث دي باز په خپلګه ته د نصيحت د پاره دا سې چې تاسو صلی الله به دا کول حالکه اغه دا سې نوي کړي نو تاسو مونږ یو کې سم اسلام مس انټرپریټ کو کم چټی خبر نه ده په حقیقت کې دا د پرهیزګارو خلکو د پاره یو نصیحت دی یعنی قران هغه خلکو د پاره نصیحت دی چې څوک په ځډ کې د الله لري او مونږه ته معلومه ده چې پتاسو کې څو خلک درو ګڼلو walladi داسې کافرانو د پاره یقینا چې دا د افسوس سبب دي او دا بالکل یو یقینی حق دی فسب بسم ربک العظیم بس ا نبی صلی الله د خپل عظیم رب د نوم تسبيح وایە سوره المارج بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافيا غختو والا عذاب غختل ده. عذاب دو غختل شي نه وو خزید او سرکشی کی د مکی خلقو غختلو دین غټه بدبختی بلسه ده اغه عذاب چې ضرور واقع کیدو والا ده د کافرانو لپاره ده هیڅوک دغه د فکول والا نشته د اغه خدای د طرف نه دی چې د اروج د پونو مالک ده فرشتي او روح اغه تخیجی ی دا ست کې چې مګدارې پ0ره کاله دی پس این لاې وسلم صبر کوه خشته صبر ان نه هم یارهونه هو با ده دا خلک د دوزخ لریګړي و نراو قریبه او مونږ اغا انینو یو متتكونو سما او کلمهلی دغه اذاب به په اغ رزوي په کمه ست چې په سمان دوي لکهړ شوو سپو زرو رو پشان شي تتكونل جبالو کل هنې او غنو به درنګاررن ووهلی شوې اون پشان شي. ولای یوساله حمیمه حمیمه او یو خوک دوست به د بل خوګ دوست ته پوس نکي هلکه وی به یو بل ته په نظر رازي یعنی دم ر سخت او رزبوی چې ډیر عزیز شي به هم هیر شي مجرم سړي بغواړي چې دغه ورزې نه د بچګې دود پاره خپل اولاد خپل خزې خپل رور او خپل اغنه زي خاندان چې دله پناور کول واله وو او د ځمکه پمخ ټول خلک په فدیه کې ورکی یعنی انسان به دم ر خودغرض شي چې د ائچا پروا به نه نن موږ خپل تکلیف او چتو بچو ته آرام رسولو کوشش کو رونو خويند لپاره قسم کسم غمونه او چتو چې دشمن هم تکلیف کې او وین نو ور مخ کې شو خو سبب داسې ورزوي چې انسان خپل اولاد لپاره کوي چې دا زمما زوی دی دا واخل اوی یې سوزووه جهنم کې خما د دلته نه وباسه مجرم سړي بغواړي چې د دغه ورزې نه د بچګې دود لپاره خپل اولاد خپل خزه خپل او خپل اغنځ دې خاندان چې دله په ناور کوله او د ځمکه په مخ ټول خلک په فدیه کې ورکی او دا تدبیر اغلی نجات ورکی کله هرگز نه انها لذا اغ خو به د غرغندو د هور لمبوی نزعت الشفا چېغه او پوسټیک بده لری کوي نو باقي بس پاتشي خطرناک شکلونه بچو چغو بخبل طرف ته اغ سړی را غوړي یعنی چې هور به ورپسی شي او وازونه به ورت کوي اغ تا, تا چاچه حق نه مخ و هغه خبره اون منهله حق خبره منلونه ان کاه روکړو او شایکړه او مال چې مکړو او په حفاظت سره کې خودو په شمار شماربای کې خودو انسان چې پیدا کړی شوی دی کله چې په مصیبت راځي نو یریږي او کله چې ورته خوشحالي نصیب کیږي نو بخل شوږي خو هغه خلک د دی اوبنه بچ دي سوچ چې مونږ کوله ولادي سوچ چې د خپل مونږ هميشه پابندي کوي د چا په معلومو کې چې د سوال کول والو او د محروم مکرر حق, ده. ده حق ده چه کی دی دا حق د زکات نه علاوه دی زکه چې حدیث کې دی چې زکات نه علاوه هم مال کې حق دي اوس التا سوګوري حق معلومه اوې ته پته دا چې د زموږ مال چدي دین دمر د الله پلار کې ضرور ورکول دی دا زموږ نه دي دا د نورو حق دي سوګ چې د جزاب رس حق منی سوګ چې د خپل رب د عذاب نه يريږي زکه چې د اوې د رب عذاب دا سيز نه دي چې سوګ دته بي يريوي او سوګ چې د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي بغير د خپلو خزو يا د خپلو وينزونه چې د اوې نه په محفوظ النساء تل کې په باندې سلامتان شته البته چې سووک د دینه علاوه نور او غړی نو اووی د هد نه اوړیدو والادي او سووک چې د خپلو اماتونو حفاظت کوي او د خپلو وادو لحاظ کوي او سووک چې په خپلو قووایانو کې پریشا باندې قائم وسی او سووک چې د خپلو منظونه لفاظت کوي دا خلک به په عزت سره د جنت په باغونو کې وسیږي پس اینه بیلو وسلم څ خبره ده چې دا کاافان دخی او ګس طرف نه دلی ډلی ستا طرفته په منډ منه را اې د دوینه هر یو داته ملري چې هغه به د نعمتونو نه ډګ جنت ته داخل کړي شي کله هرګزنه مونږ چې دکم سیسنه دوی پیدا کړي دي هغه دوی په خپل پیجنې پس نه زه د مشرکونو او د مغربونو په مالک باندې قسم خورم مونږ په دی قادر یو چې دوی په زی د دوینه بهتر خلک راولو او هي سوق په مونږ غالیب راتلو والا نشته یعنی که اهله مکه زموږ د نعمت نه قبلې نو دا به مونږ بل چا نو دوی پریک دا چې خپلو لوګو کېښتوي تر دې پورې چې دوی خپل اغه ورزته اورسي چې د کم ورزې د دوی سره وعده کیږي سوک وخت چې دوی د خپلو کبرونو نه روزي او په داسې شان به منډې وهی لکه چې دوی د خپلو بوتانو در دربارونو تزي چې په غوي به سخه وخت راتلو نو فورن به با دربارونو طرف ته منډې وهلې نو د دوی سره به اخته ټي ټي ذلت به پر اخوروي دا اغه ورس دا چې دوی سره وعده کیږي سوره نو بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم مونګ نوح السلام دا قوم ته ویللو د هدايت سره چې د خپل قوم خلک خبردار کی مخکې د دې نه چې په اووی باندې یو دردناک عذاب راشي هغه اول اعزما د قوم خلکو زاستاسو د پاره یوسفاصفہ خبردارولو والا پیغمبر يم تاسو خبردارم چې د الله بندګي وکئ او دا او ریږي او زما خبره اومني الله وساسو گناهونه معافي او تاسو, تاسو به دې یو مکرر وخت ته پوري باقي اوساتي حقیقت دا دي چې دا الله مکرر شوی وخت کله راشي نو غ بیا څوک رستکولې نشي افسوس تاسو ته د دې علم وي اګه ار ذکرو ازما ربا ما د خپل کام خلک شپ ورځ ایرو بلل خو زما د بلن سره د وی تیخته خو زیاته شو او ما چی بکل اویله د دعوت ورکولو د پاره د دې چې ته وی معاف کی نو اغوی به په غوګونو کې ګته ننو باسه او په خپلو جامو کې به مخونه پټ کړل او په خپل طریقه باندې با ټینګ شو او لوی تکبر به اوکو بیا ما اوی ته په اوچت تواز دعوت ورکو بیا ما اوی ته پخاره هم تبلیغ وکړو او پټ هم پوي ماور دا دا ربنا مَا وَرَتُ أُوویل د خپل ربنه مافی او غاړي بشکره اغه ډیر مفکول واله ته فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا اوسې استغفار فائدې خي یرسل السما علیکم مدرا و يمددکم باموال وبنین و یجلکم جنات و یجلکم انهار اغه په تاسو باندې د اسمان خبرانونه وري تاسو له مال او اولاد تر کی بس و خلک شکایت کوي چې اولاد نشته یا مال کم دی نو د علاج هم استغفار دی کثرت سره ستاسو د پهرهبا باغونه پیدا کی او ستاسو د پهرهبا نهرونه جوړه کی یعنې د دنیا نعمتونه هم استغفار سره ملويږي آخرت خو د اډو توبه کوله والو ده په تاسو شوی دي چې تاسو د الله د پهره د سه عزت توکو نه لري یعنې دنیا خو د وړو وړو خلکو احترام کوي او د هغه خبره منی د هغه پروب کوي او د الله خبره له اهمیت نور کوي چې داغه خبره منم خالکه هغه تاسو په قسم قسم طریقو سره جوړ کړی غه آیا تاسو وی نه نا چيلا څنګه هوا سمنو نه لاند بندي جوړ کړل او په غي کیسوګمه نور والا جوړ کړا اونورې دیو جوړ کړا او الله تاسو د ځمکې نه په عجیب طریقې سره پیدا کړی یی نه څنګه وني پیدا کیږي د ځمکې دغشان تاسو همز مګینه پیدا یې خو بس ونه په یوزای کییم دی او تاسو ګرځی را ګرځی اصل تاسو هم خاور نه دی بیا بم هغه دز مکه ته واپس پوسی او د دین وبم بیا نغرو باسي څنګه چې نن را پیدا کړي دغشان بیا هم رو باسي د مرګ نه پس هم او الله تعالی تاسو د پارز مکه د فرش پشان اوغړوله د پارا د دې چې تاسو پدې کې په فراخه لارو باندې نو علي او ویل اعظم اربا او وی زما خبره رد کړه او په هغه سرداران په سي جهوی مال او د اولاد په وجا زیات ناکام شولې دی د خیر کو د مکر ډیر لوی جال خور کړي دی دوی وی چخپل مابودان هي چیرې م پرېګ دی او ود او سو م پرېګ دی او یغوس او یوک او نصر هم م دی دوی ډیر خلک گمراه کړي دي او ته هم د ظالمانو له د گمراهی نه سیوا په بل سیس کې ترکه مو ورکوا مما خطئاتهم اغرقوا فادخلوا نار االفیرون په شان نو علی سلام سره هم سوشو د خپل غلطیانو په په ابو کې ډوب یعنی په اوبو کې ډوکړې او شو پا او په هور کې واچولی شو الی فرون سره هم داسې شو مونږ وایو چې اوس په خاورې کې هور د چرتنه راغې چې لکه په اوبو کې ډوکړل او وایي چې هور دی نو په خاورې کې سزا ولې نشي کېده او تاسو چې کم مایکرو ویف اون وی په هور کې کم د هور لمبی وي چې خوراک په پخې کی الله تعالی چې چا لغواړي څنګه غواړي کم زی غواړي عذاب ورکول شي کار دي غیب باندې ایمان ساتل چې ګداله رسول صلى وسلم یو خبره وکړه نو پاغې یقین کول بیا وې د ځان لپاره څوک مددګاران ونه مونتل چې د الله نه بچ کړي وي او نو عليه السلام ویل ازماره په د دې کافرانو نه هیڅ څوک پزما کباندې او سېدو والا مپریګدا کته دوی پری خودل نو دوی به بندگان گمراه کی او د دوی دا نسل نه چی هر څوک را پیدا کیږي هغه کی. بدکار او سخت کافر وي ځکه چې د څوسه کالو نه هغوی دا قتل نه د اولی ن تجربه پوج داویل او دغه دا کې دلهم هم ا زمابه ما او زما مور اوپللار او, او هرغ سړی چې زما په کور کې د مومن په حیثیت سره داخل شویدي او ټول مومنان سړی او ض افکې او د ظالمان نه د پاره د حالاقت نه سبا پبل س کې زیاتې مکه